Рідко, коли одразу брали злодії за комір, вони теж не звика шиті. Злодії особливо досвідчені. Звичайно, у видавництві працював непрофесіонал, і це, як не парадоксально, ускладнювало розшук. Почерк професіоналів міліції відомий і карний розшук одразу вийшов на когось із них. Ні, ніхто із професіоналів не міг дізнатися про вечір Хоролевського. Та й звідки в них знання з археології? Крім того, нікого із сторонніх у видавництві не було. Хтось із дев'ятнадцяти. Каштанов зупинився проти хаблака. «Маєш рацію, Сергію», – сказав. «Доситника слід придивитися». Порозмовляй з ним сьогодні, а з Зазовгоспом постежимо. Через нього або через сипника мусимо вийти на третього. Без третього вони не обійшлися, якщо це справді вони. Товариш полковник, підвізся зі стільця Зазуля. Я вважаю, що підозру з Васюка знімати не можна. Міг винести чашу з відомництва, міг, і передати комусь ті же. Академікові дотці Каштанов поморщився. Навряд, тоді вони з Власіком розробили б непробивну версію. Для чого Ларисі Стругацькій, так здається її прізвище по чоловіку, одразу признаватися, що приїжджала до видавництва, якщо, звичайно, чаша на їхній совість. До речі, капітане, побалакайте з Власіком. Тепер з нього табу, так би мовити, зняти. Може, бачив щось і допоможе нам. Обернувся до Зазулі. Сідайте. Все може бути. Життя, знаєте, які несподіванки підносить. Я не здивуюсь, коли виявитись провидцем. А поки займіться завгоспом. Побалатайте з сусідами, знайомими. Скільки цей кріт працює у видавництві? 15 років. Чимало, і бачте, нічого поганого, за ним не ведеться. Тиха вода греблю рве, заперечив Хаблак. Рве, погодився Каштанов, тому й попитай про крота у видавництві. Зозуля, за місцем проживання, ти у співробітників. Дивись, яку нитку й витягнете. Лебонь до Хаблака звикли у видавництві. Тому вже не поглядали так зацікавлено, як учора чи позавчора. Люди до всього звикають, навіть до інспекторів кожного розшуку. Зрештою, це влаштовувало капітана, і, побачивши Власюка, він без церемоній затягнув його до кімнати. Привіт, відвари, мовив прямо. Я вчора ввечері познайомився з нею, і вона розповіла мені чимало цікавого. Власюк утупився в хаплака. Яку у божевільного?» «Що ви маєте на увазі?» – запитав нарешті розгублено. «А те, шановний Андрій Віталійович, що вчора мав честь побувати на квартирі академіка Брянського і побалакати з його дочкою Ларисою?» «Як? Як ви дізналися?» «Дуже просто. Вона приїжджала того злощасного вечора до видавництва на «Білій Вовзі» І даремно ви не сказали нам правди. Але ж я... я просто не мав права. І про це знаємо. Ви, товаришу Ласюк, зобов'язалися казати лише правду. Ми маємо відповідний документ, і вам доведеться відповідати. Я готовий до цього подасти до суду. Це вже вирішить начальство. Мені байдуже. Не гоношиться Андрію Віталійовичу. «До речі, вітаю вас, Лариса, симпатична жінка!» Власюк зверкнув з-під лоба. «Мені б не хотілося обговорювати, почав неприязно, все, що стосується наших взаємин». «Звичайно», – швидко погодився Хаблак. «Це було б не так то, і зовсім не входить у мої обов'язки. Однак я розслідую кримінальну справи і сподіваюся, що тепер...» Ви зможете відповісти на всі мої запитання прямо і відверто. Запитуйте. Ви вийшли з кабінету директора за кілька секунд до того, як згасло світло? Так. Тільки встиг переступити поріг з приймальні до коридора? Нікого не побачили там? Може, почули щось? Ні. Але ж коли вставляють жука в розетку? «Бахкає?» «Не почув. Я дуже поспішав, а коли всі думки спрямовані на інше, нічого не бачиш і не чуєш». «Сенс у цьому є», – погодився Хаблак. Далі. «У цілковитій темрі виді сталися виходом».